és dijous 7 de novembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem del concert d'homenatge al mestre Cires per part de la cobla ciutat de Girona en parlarem amb el director de la cobla en Joaquim Burjacs i a més a més també repasarem la resta d'actes que tindran lloc a Palafrugell en motiu de la festa petita de Sant Martí En la informació comarcal parlarem del Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà que ingressa a l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica. Tornarem cap a casa nostra per parlar de la inauguració del 32è concurs d'ornitologia del Baix Empordà amb 2.030 exemplars. Eh, destacarem les paraules que ens ha deixat en Marcial Pérez de l'Associació Ornitològica Baix Empordà a la nostra sintonia. I tancarem aquest informatiu parlant també d'ocells, en aquest cas d'ouses repinyaires nocturnes, i és que aquesta tarda té lloc al Centre Municipal d'Educació la xerrada de Jaume Remot al voltant d'aquestes espècies. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous i ho posant la mirada en un dels actes centrals de la festa petita de Sant Martí que tindrà lloc aquest cap de setmana a la nostra vila. En concret ens estem referint al concert d'homenatge al mestre Cires que oferirà la Cobla Ciutat de Girona aquest dissabte a les 7 de la tarda. Per saber-ne més detalls ens posarem en contacte precisament amb el director de la Cobla Ciutat de Girona, el senyor Joaquim Burjacs, que ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Joaquim. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, doncs, torneu a Palafrugell per presentar doble, aquest doble CD i aquesta reedició, no podríem dir, de, de la fonoteca de, de Cobla. Sí, correcte. És el volum número 6 de la fonoteca de Cople eh, dedicat a Frederic Sirés. Eh, aquest volum número 6 eh, es va editar per primer cop l'any passat, però després d'aquesta edició, jo, quan va sortir l'edició en el mercat, bueno, ens vam donar van fer donar compte que una de les sardanes que vam incloure eh, eh, no era de, del mestre Frederic Sirés.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 Uh, a, a, a aquest perill no? uh, bueno, portem set volums uh, ens ha passat uh, amb, aquest, amb aquest compositor Però, evidentment sempre procurem amb el màxim rigor de confirmar les coses no? Però, bueno, sempre hi ha aquests petits accidents i llavors bueno, com que es, es poden solucionar i es manar doncs, uh, per, per això estem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 Uh, ha estat també clau, com, com, com està anant aquest projecte? No, està es anant molt bé, estem molt contents uh, es va començar l'any 2014 uh, cada any han fet un volum excepte un any que en van fer dos per, bueno, per, uh, va coincidir amb un, amb un centenari d'un compositor de Girona i l'Ajuntament sí. de Girona uh, doncs amb la seva col·laboració en van poder fer dos aquell any no? però va molt bé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 en aquest treball de la fonoteca de Copla eh, se li va donar un premi, el Premi Arts Cooperativa a l'Activitat de l'Associacionisme Cultural Català, que l'entitat ENS eh, eh, dona cada any. Uh -huh. Vull dir, es va, eh, això es van, es van donar aquests premis ahir a Barcelona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 Vosaltres. Doncs avui hem conversat amb la Copla Ciutat de Girona. Us recordem doncs, que tenim aquestes dues entrades per assistir en aquest concert de forma gratuïta. i d'altra banda, doncs, demà conversarem amb l'altra pota important d'aquest concert d'homenatge al mestre Sirrés, que no és cap altra que l'Associació Sardanista de Palafrugell. demà doncs tindrem amb nosaltres a la Rosa Maria Pibernat i també ens acompanyarà en Jaume Alzina, tots dos membres de l'Associació Sardanista de Palafrugell. Per tant, doncs, demà no us perdeu aquesta conversa que us oferirem al llarg del matí. Continuem a Ràdio Palafrugell, continuem en aquest informatiu d'avui dijous i després de repassar aquest acte central de la festa petita de Sant Martí, doncs us explicarem quins són els altres actes que Palafrugell ha organitzat en motiu de la celebració de Sant Martí, patró de la vila. Unes activitats doncs que acostaran la cultura i la tradició als palafrugellencs i també als visitants que passegin per Palafrugell durant aquest cap de setmana. El tret de sortida serà el mateix dissabte, a les 12 del migdia, a Plaça Nova, amb l'audició de sardanes de Sant Martí a càrrec de la Cobla Vila de la Jonquera. D'altra banda, doncs el mateix dissabte, a les 7, com hem comentat, amb en Joaquim Burjacs, doncs hi haurà aquest homenatge, aquest concert de la Copla Ciutat de Girona que presentarà aquest doble CD de sardanes del mestre Frederic Sirés i Puig, Aquestaa conversa que us acabem oferir i d'altaltra, doncs per últim, tancaran els actes d'aquesta festa petita de Sant Martí, el lliurament de premis de la onzena mostra de pintura Rodolfo Candelaria. Les obres, a càrrec dels alumnes de de primària de les escoles de Palafrugell frugell estaran exposades de l'11 al 17 de novembre al taberín, al vestíbul del Teatre Municipal de Palafrugell i aquest acte de dilluns tindrà lloc a dos quarts de sis de la tarda al mateix espai del tabarín. Finalment, a dos quarts de vuit del vespre, l'església de Sant Martí tindrà lloc la missa solemne en honor de Sant Martí. La coral Mestre Cires, dins del 40 aniversari de la formació de la seva entitat, oferiran el cant dels goig. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació marxarem de la nostra vila i ho farem per anar fins a la capital de la comarca, la Bisbal d'Empordà i és que l'aposta cultural de més projecció de la Bisbal i considerat un dels museus de ceràmica més importants del país, com és el Terracota Museu, ja ha ingressat a l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica després d'haver superat exitosament el procés de selecció de l'associació que porten a termet de manera bianual. El Tarracota Museu té com a finalitat, recordem, conservar i difondre el patrimoni científic, tècnic i industrial de la ceràmica bisbalenca. Compta amb un fons de més de 10.000 peces entre objectes ceràmics, eines i estris relacionats amb la seva fabricació, la majoria donades pels fabricants bisbalencs. També pertany al seu fons una important col·lecció de ceràmica cedida per la Generalitat, formada per més de 3.000 atuells d'arreu de la península ibèrica i de les illes Balears i Canàries. L'Acadèmia Internacional de la Ceràmica ha fet una valoració molt positiva de tota l'activitat que es realitza al museu. Aquest ofereix una exposició permanent i una programació estable i de qualitat d'exposicions temporals. Així doncs, l'equipament Bisbalenc passa a formar part d'una xarxa de difusió de la ceràmica que representa un important reconeixement i prestigi dins del sector a nivell internacional. Això els obre les portes a les col·laboracions amb ceramistes, museus i col·leccionistes d'arreu del món. En aquest sentit, l'equip de Terracota Museu ha volgut expressar el seu agraïment als avaladors de la candidatura. A més a més de la recent incorporació a Catalunya, només hi ha tres institucions més que formen part de l'Associació Internacional de la Ceràmica. Són l'Associació de Ceramistes de Catalunya, el Museu del Càntir d'Argentona i el Museu de Disseny de Barcelona. Moment ara per tornar a casa nostra en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i per posar la mirada en el 32è concurs d'ornitologia del Baix Empordà, un concurs i una exposició que han obert les portes al públic aquest dijous al matí, com ens ha explicat Marcial Pérez, que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell amb en Rafael Corbí en aquest matinal. Aquest cap de setmana, doncs, la Bòbila acull aquest 32è concurs exposició d'ornitologia en 2030 exemplars. Aquest esdeveniment l'organitza l'Associació Ornitològica del Baix Empordà i d'altra banda, però des d'avui l'exposició ja és oberta al públic. A més, s'ha de destacar que el concurs puntua per al 46è campionat de Lliga Catalana. Marcial Pérez, representant de l'organització, ha destacat a Ràdio Palafrugell que quan van començar pocs creien en l'associació. De fet, remarca que actualment el concurs de Palafrugell és el més gran de Catalunya. Varan començar, ningú creia en esta asociación o o pox, ¿por qué? Porque era una cosa que tú tenes te un ¿tú ¿O morta gente de un mortallente a casa se de un periquito de una carolina. Pero claro, yo de criar os seis a casa y era como no sé, era no no era gaire era habitual, ¿no? Y había mortallé, la verdad es que había mortallé Y nosotros vamos a ser capaces de portar eso en deván y tal Y actualmente son tres en soci mm. Tienen un local propio, de la asociación, aquí en Palafruyer Allá al, al estadio, a prop del estadio, el carril Villapar de Pardo Bazán Y todos los días te unen a la tarde y es un continuo de llen Te pues, opinión, se analizan, pasan el rato, en un café i creen en bien, i això és el que ha aportat a, a l'Associació Ornitologia de Sant Pordà pues a ser la, la, la més gran de Catalunya. D'altra banda, s'ha de destacar que el concurs d'ornitologia inclou una gran varietat de categories. En aquest sentit, amb Marcial Pérez també s'han repassat les diverses categories en les quals s'aturgaran premis aquest cap de setmana. Nosaltres no, nosaltres el que tenim són concursos de bellesa, perquè el que fem és un concurs de bellesa, eh... Lo que eh, aquests ocells que són de l'any que participan any interessant porque només poden participar l'on nascut al mateix any o sigui no poden repetir encètolos exòticos i els híbrids que permeten dos anys. Aquests any van començar a entrar divendres i dissabte a la bòbila diumenge van fer el jutjament d'aquests ocells. aquest 2006, 2030 ocell exactament que hi ha la bòbila se van tenir que portar d'activa de, de, de la bóvila donde están expulsados en, a, en estas estanterías, en estas leches a los chuches de un en un y el yutje emite una, una una planilla en todas las características del usey va por gamas, en color, postura, híbris, exotis, fauna europea mutada y cada cada yutje está especializado en, en, en una categoría, en una gama, ¿no? I d'ahir surt el, el guanyador, el segon i el tercer classificat. Per últim, referent als reconeixements, amb el representant de l'Associació Ornitològica Baix Empordà, s'han repassat els premis que atorga l'Ajuntament de Palafrugell. Els pins d'or per Pérez és el que realment dóna prestigi al concurs i fa que sigui un reclam per a tots aquells apassionats a l'ornitologia. De los grans premis, sobretot los, los tres premis principals que són els que dóna l'Ajuntament de Palafrugell, que són tres pins d'or, ...que es lo que le dona caché y lo que le da una diga, en categoría mm. en aquel concurso ...y porque la gente va participar... ...y claro, un concurso cuánto mes o seis ya... ...dos mes nivel... ...y el criador lo que voy es eso, competir, ¿no? ...porque la semana pasada va a haber el de Mataró... ...y yo que soy el presidente de la Federación Catalana y tal... ...dos, estén fe en concursos a nivel de Cataluña entre los 600 i 1.6 i aquí hi ha 2.000. Així, en aquesta edició, els pins d'or de l'Ajuntament de Palafrugell han estat atorgats als següents criadors. José Antonio Cano, de Ciudadana d'Empordà, Premi al Millor Canari de Color, Francisco García, de Dos Rius, que ha guanyat en categoria Canari de Postura, i Joaquim Coll, de Roses, en l'apartat d'Exòtics. En paral·lel, el 29è trofeu Josep Oliver Segura ha estat per a Nathan García Cruz, de a Palafrugell. Aquest premi us hem d'explicar que s'atorga al soci amb més puntuació de la gamma de color i que no l'hagi obtingut en cap edició anterior. Paral·lelament al concurs ornitològic, enguany se celebra el 25è aniversari del concurs de dibuix escolar al qual s'hi han presentat un miler de dibuixos d'alumnes de primària i secundària de diferents escoles de Palafrugell, Montras, Val Llobrega i La Pera. Els guanyadors d'aquesta edició són a primària en el cicle inicial, entre primer i segon Lídia Jiménez de l'escola Vall Llobrega en la categoria de cicle mitjà que inclou tercer i quart curs de primària Laia Vilanova de l'escola Pibert ha estat l'avançadora i en la categoria del cicle superior que inclou els cursos de 5 cinquè i sisè el premi ha estat per Marina Deciano, de de l'escola Torres i Jonama de Montràs. Pel que fa als guanyadors en la categoria de secundària són Martina García i Kevin Bermúdez de primer cicle i Laia Gómez i i Daniel Pita, de segon cicle, tots ells de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell. Els dibuixos, us recordem que estaran exposats a la mòbila fins al dia 10 de novembre i l'entrega de premi del concurs de dibuix tindrà lloc diumenge a les 11 del matí. Així doncs, durant quatre dies Palafrugell acull aquesta 32a edició del concurs d'exposició d'ornitologia amb 2030 exemplars. L'exposició ornitològica es pot visitar a la Bòbila fins aquest diumenge, dia 11 de novembre, fins dissabte en l'horari de 10 a 1 i de 4 a 8 i el diumenge al matí fins a la 1. Per últim, l'entrega de premis també tindrà lloc a les 12 del migdia al mateix espai de la Bòbila. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Ho farem per recordar-vos que teniu una cita aquesta tarda a les 7 al Centre Municipal d'Educació, i és que tindrà lloc una nova xerrada sobre ciència i economia organitzen des del Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós. El president i fundador del grup de Natura Externa, Jaume Ramot, parlarà de les aus rapinyaires nocturnes. Posarà la mirada en les espècies que viuen al nostre entorn. Així, se centrarà també en el Gran Duc, l'espècie de rapinyaire nocturn més gran d'Europa i del que tenim diversos exemplars a Palafrugell. Les aus rapinyaires nocturnes encara són una espècie molt desconeguda pel públic en general perquè són difícils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 tot això els hi ha jugat alguna mala passada. Així doncs, aquesta xerrada també vol ser un espai per trencar falsos mites entorn a aquest tipus d'ocells. D'altra banda, també s'enfocaran en explicar com els serrapeinyaires nocturns s'han anat adaptant per passar al més desapercebuts possible. És un aspecte capdalt per a la seva supervivència, com destacava Jaume Ramot. Doncs mira, bàsicament intentarem veure uns conceptes generals d'aquestes espècies, evidentment, com us deia, doncs, adaptats a la foscor,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 farem una mica una radiografia de com està l'estat de salut d'aquest de, ocell. D'entre totes les aus repinyeïdes nocturnes del nostre entorn hi destaca per sobre de totes el gran duc. Remot el qualifica com l'espècie reina per les seves mesures i també pel seu aspecte. Així doncs explicaran les principals característiques dels ducs i també els perills que acaben provocant la seva prematura mort. Donar a conèixer a la gent de Palafrugell doncs, quines són i, i, i on tenen ducs a casa seva.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 sobretot dins de, de, de, de, del municipi de Palafollet. Cal recordar que el passat mes de maig es van detectar tres cries de gran duc a la zona del far de Sant Sebastià. Gràcies a la tasca del grup de suport de muntanya dels agents rurals des del grup de natura externa se'n va poder fer l'anellament. Això permet saber els moviments que fan, però malauradament molts d'ells hem d'explicar que són recuperats després de trobar-los morts. Jaume Remot destaca que les dades confirmen que en prou feines aquesta espècie arriba a l'any d'edat a causa de la pressió humana. I Tenim tot una sèrie de dades que confirmen doncs, algunes dades realment eh, bueno, pessimistes, no? perquè realment ja ho veureu, les dades són, són bastant aclaridores, de que aquests polls el 70% dels polls anellats, no es dispersen ni gaire lluny ni passen gaire ells de, del primer any de vida. O sigui que tenim unes tasses de mortalitat eh, creiem bastant elevades degut a, també a, a la pressió antròpica, la pressió que els humans exercim sobre el territori. Així doncs, si voleu descobrir més al voltant del Gran Duc i també d'altres aus rapinyaires nocturnes, doncs aquesta tarda a les 7 Jaume Remot parlarà d'aquestes espècies que tenim al nostre entorn. Una activitat gratuïta i oberta a tothom. També us recordem que podeu recuperar l'entrevista sencera amb Jaume Remot a través de la nostra pàgina web ràdio Palafrugell, Pucat. Doncs amb aquest recordatori hem arribat al final, de l'informatiu d'avui dijous 7 de novembre nosaltres doncs, us recordem que totes aquestes informacions les podeu trobar novament a la nostra pàgina web, tant l'entrevista que hem mantingut amb Joaquim Burjacs a l'inici d'aquest informatiu, com també doncs, les paraules de l'ornitòleg Marcial Pérez, o també doncs, aquestes darreres paraules que hem escoltat de Jaume Ramot, com us dèiem doncs, totes aquestes informacions les trobareu a la nostra pàgina web, a Ràdio Pala frugell.cat. Així com nosaltres doncs, ens retrobarem demà, però us recordem una vegada més que eh, anirem actualitzant tot allò que passi a la nostra vila doncs, a través del nostre portal web. A més a més, doncs us eh, convidem a que activeu les alertes per tal de ser dels primers en assabentar-vos quan actualitzem la nostra pàgina web. Nosaltres, com deiem ens retrobem demà divendres. Que passeu una molt bona jornada.